يا الله تلقى بالقران وحي الثمر الرباني اشعل السراج حيا بالذكر والايمان صاد وقاف وهو وثصورت Fërëtanin Jësdenu aqëhu kanuran Bënë rëuhët i të bëjani Tha të nga tërgonë nëse keni mirësin për argumentet që ndalojnë muzikën, dëgjimin Apo Bërjenë nësaj, prodhimin e tjërët Nërmër i shkjo është një qështë tja dhezëm për cilën është folër, është diskutuar është folur dhe është diskutuar dhe normalisht gjykimi i islamit për të është i qartë. Pa asnjëherë askush nuk e ka thënë që nëse dikush bie në këtë gjë, nuk është musliman apo del prej feje. Patemi qartë ni konceptet e ndalesave dhe lejesave në islam. Pra është diçka që është ndaluar, po nëse dikush e bën atë atë të, të ndaluam, a i mbetet musliman apo nuk e pikë është gabimtar, në këtë pikë është, është, pik është gjyma e qartë sepse ka shumë vëllezër për shembot që studion diçka për islamin ose interesohen për feën, fillojnë të futen fes. Fillop pyetaj me pyetje të tilla dhe nëse nuk i shpjegohet mirë, ai kujton se o oh, kjo islami. Pse nuk është e vërtetë? Kjo nuk është e vërtetë. Për sheh një djalosh po pishadhe me të kafe, shumë i ri. Ka e dy javë që ka filluar alhamdulillah zot me horcoft. Aqoma tani është ke pesë vaktet, ose ka filluar. Ese kush i kështë e thonë të fedvat Edhe a i thasë Si të bërë Ligjë është ligjë thash. Me që përjët e kjo është ligjë i Zotit Mjërë po Mjërë po Pëse një ju e shkel Nuk do të thosë o islamin o kjo Nuk është kjo si më thonë, E kundër të islamit Po që e muslimon Së duhet me e bëgët pun po. Së është të fërter Ti mund t'eshë muslimon dhe bëgët gjinof Mund bëgët gjinof tjetër Mund b Orë e hoxëa që është hoxë për Gjënave. Ka dhe i mëkatët dhe Gjënave dhe veta. Djetarë mund tjetë ka dhe i gabimit dhe veta. Pra nuk është e kualenti islamit Gjënave. E kualenti islamit është pra ose e kundërta më më më thonë, është shirkë, idhujtaria, politeizmi, mohimi. As mëkatët dhe më dha nuk janë e kundërta e islamit. As mëkatët dhe më dha. I moralitet mund tjetë muslimon, në bon që nuk adat bëhet ajë. Ky është gjynafçar dhe i themi që kjo punë është gjynaf, është ndakat, është fëron. Ai thash këtë sepse dua që ti imin e cjak kur ua shojm të fem njerëzve. Ai thash këtë se dikush ti mund kapë dhe thotë gjë, i kam ngel fiksim aty. Ati i ka ngel peng ardhen xham ose zbatimi i fes pikërisht kjo gjë për shembull. Po si ka mundësi që thotë kështu në Islam? Pra gjithë islamin dreshi ja kam lënë ku dhe ja kam lënë kjo pikë. Atë madhe. Po për çim si ja, muslimosi nuk do të pinë alkool. Po zakonisht muslimosi nuk do të pinë alkool, po pse pin alkool nuk do të thosë se je musliman. E japom ushrim apo pamësh deri. Për shembull, ti vllabo musliman fillon namazin. S'ka nuk të duhet të marr pesë ty nga nga futja në fe. A sharton leze? Ose dikush për shemb thotë ndo më apo musliman, banis tam thotë duhet më fal besër në din. Çmën fillo falu dhe në din, çovlemiga. Ro hajde për xhumon eve e ballën së çdë. Hajde për xhumon. Mos rit them i kësaj gjëje. Qëse e tash këtë sepse ti mund të kapi dikush, edhe ti me mjetin e mirë të Allahu, haro, i jep ajetin e Suret Lukman, i jep hadithin e Buhariut, i jep hadithin e Budaudit, i jep hadithin në Sahihut. Ka a, shumë argumente për këtë punë, ndaj ai shkrede bombardohet. Thotë, jo. Përderisa që ka punë kështu, atëri Islami sdalloga kë punën atë tërheqen kush e merr gjinofin me këtë punë e merr ti që nuk ditë më u përgjigj prandaj timi të kujdessëm prandaj jemi të kujdesshëm tash argument për këtë punë është ajeti 6 i surës Nukman është hadithi i Imam Buhariu që do të vinë një kohë me njerëz ngameti do ta bëjnë halal është është hadith tjetër në Budaud dhe hadithe shumë ka për këtë çështje komentet që i ka dhënë Ibn Mesudi ajeti numër 6 tësues Lukman etj. të gjitha këto janë argumente të qarta për këtë gjë dhe Allahu i vet më i mirë, është haram, nuk ka dëshim për këtë.